«Зачем я розогрівала свою любов?» Врешті впевнив себе, що це не зрада, і перестав переживати, каратися, на тепер і на майбутнє. Скарб Вирішив на якийсь час звіятися звідси. Написав Тодосю Панасовичу заяву на відпустку за власний рахунок через хворобу батька. На словах додав, знаю, мовляв, яка скрута, який потрібний тут, але ж батько. Той погойдав сивим розпушеним вусом, так-так, дуже потрібний, але синівський обов'язок, їдь. Автобус до Соловівки вже не ходив, тільки до сусіднього села. Олег йшов пішки до свого села а що давно не був у селі і не ходив полями, помічав, як вони одмінилися. Кукурудзяний лан. Кукурудза ледь би повитикалася з землі і вже жовтіє. Геть у бур'янах, поля запущені, чимало ланів не засіяні. А як же колись билися люди за кожен клаптик нині нікому не потрібної землі, як вгризалися в неї плугами, лопатами, схожими на граблі руками. Лежатиме вона в бур'янах, доки хтось з білими, які ніколи не перем'яли жодної грудочки землі ручками, в білій золотими запанками сорочці, не купить її та здаватиме в оренду. Як нині здаємо в оренду наліво і направо батьківщину і себе з нею. Тільки вітри були колишні, давні, Рудогривими кіньми бігли степом, добігали до села і гамувалися в вербах. Гостро запахло коров'ячими кізяками. Десь у них обкачався вітер і доніс їхній запах сюди. Вітер, який ще, може, вдихали гуни, і скіфи, і половці, і гомер. звичкою фантазував. Хтось дибає, обмацуючи дорогу ціпком, світить більмами очей. Поглянув, а то гомер – «Приїхав, каже, по золоте руно. Десь воно тут. Давайте сюди». «Нати», – каже Олег, і скручує пшеничне перевесло. А потім він побачив чумацькі мажі. Великі, глибокі, вони їдуть степом, скриплять, а на мажах ящики картонні. Мажі приїжджають на Запорольську січ, і корінний бере одного ящика – Випаковує з нього телевізора, вносить до курення. Аго, хлопці, ось зараз побачимо Стамбул і Султана, що він там робить. Можна зробити гарного мультика, думає Олег. Від дороги відчахувалася стежка, спускалися вниз через кладовище. Воно старе, чимало поколінь солов'ївців, обтьохканих солов'ями, лежать тут. Он там у кутку і Олегові родичі «Діди та баби, та майже всі могилки без хрестів. Є великі довгі могили». Та місце показував йому батько і казав, мовби вибачаючись, «Там вони. А хто де саме, не знаю, в голодовку повмирали». Олег згадав Марійчину, Маріїну розповідь і зовсім іншими очима глянув на те місце. «Мій рід тут» і в степу, де половіють їхні чуби, а я його й досі не знайшов, подумав скрушно. І ще впало йому в очі, і то вперше, що написи на пам'ятниках, на дощічках прибитих до хрестів, виконані російською мовою. Всі Петрівського, народжений у Петрівку, Остапа Пилиповича, відправили на той світ Петровським, Астафієм Філіповичем. Але ж Остапом кликали його дружина, сусіди, родичі. Ганна також не знала, що вона плукатиме на тому світі Анною, а Охрім – Єфремом. Кладовище, подумав, зрусифіковані найдужче. Наш нарід найперше русифікували кладовищами, партією, комсомолом та спортом. Але дошукуватися причини не було, коли війшов у село на нижню понад річкою вулицю Грузилівку. Вона найнизинніша в селі. Верби, черемхи, груші, яблуні налягли на тени, на паркани, щільно сплелися вгорі над вулицею, і в літі ронять яблука та грушки, а восени – жовте листя. Воно падає в баюри, які тут не просихають це літо. Обіцяли вулицю заасфальтувати, та так і не заасфальтували. Люди їздять сусідньою вулицею, горою,